Does it hurt to be polite? Do you think it's cool to be unkind? Must you hurt the ones you love And then you want to get paid back in time We have that chemistry Let's not waste energy It's getting late at night Just be my guiding light Två right. avsnitt 246. Får jag med PowerPlay? Mm. mm. Moder mot Tyf. Mm. Moder mot just det. Tingsluts AF. Tingslut, du skulle kunna väl, på T. tre. Jag tänker på, på Sverigeresan. Ja. Är det småland Tingslut? Mm. Ja. Och och Vi Oj, 5, nu är det 5 och 3 här. är med 2-0 efter 10:41. Och nu har de 5 och 3 spel. Den enda tingspelaren från 70-talet går ju vår Des Moroni. Ut mm. den här gången. Det som 1944. Kom ihåg var den första svarta spelaren hette i Premier League eller vad det heter. Ja, Nothing and Vengeance. Ja, vi om inte han var eh, landslagsman till mig också. Jo, men det var ju helt unikt att var en svart spelar. Ja. Ja, men när men nu, var det vara det, det var 70 tal måste vara. Slutet var 70. Ja. Okej, fem och tre, Alltså Så gör du inte mål. Powerplay är väl deras styrka. Ja, ja, ja. vår styrka. Ja, är Det är väl vår styrka. Powerplay är väl vår styrka. <laughs> Ah. Björke, oj! Målramen såg ut, man plockade. Mm. Ja, vi återkommer efter powerplay här. Nu, nu, är det för, oh. nu är det för spännande. Nu är det fem och två, nu ska jag sitta. Ja, men han han <laughs> ja, ramlar ju. Det är en utvisning som blir fem och två. Det har aldrig Det är så spännande, jag, jag kan inte släppa blicken från tv. Jag trycker på knappen. Björke. Ja, det var inte mycket som hände under den där powerplayen. Fortfarande 2-0. Är det dags för en ny bokstav? Ja. Det var ju ett tag som vi poddade. Och som alltså ligger vi efter med att lägga ut grejer. Och, så att det märker ju inte. Ja. <går> Nej, det märker inte då. Jag såg att Jörg hade kommenterat att på GD sa vi inte Gitarre till hur mycket inte, jag missade George Costanza också Ja, just det. ja. ja. hur eh, var det? Eh, säg ett, en siffra 18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 Oj, det här blir tungt idag Z <laughs> Det är bra Vi kör Z Z alltså det är ju så här har jag snabbt har gjort. Ja, det var snabbt. Det var otroligt, ja. det gick jag otroligt. Skit inte sju sen att det stoppit. Ja. Så är det spännande. Så fort det har aldrig för dig flöde kom på. Nej, du alltså vi var ju otroligt Ja, var, sta, startskottet var det då. Fast det kanske det här kanske, efter sju men det här, det här kanske mer mer att man tog dem 10 än man kunde. Ja. Jag börjar Ja, tio Nummer tio Nu mm. tar mm. jag färre på att jag säga att här, Risken är ju väldigt stor att vi har ja. För vi, vi har väl inte haft hittills tror jag Någon som är lika på Nej, platser. jag tror inte. Men nu tror jag risken är större nån chans mm. Nummer tio Senare mm -hmm. Det är inte politiskt politisk, politisk korrekt Nej, absolut inte Politiskt Jag är har på bra Nu har jag någon Om det på politiskt korrekt säga gypsy Det vet jag inte heller Nej Tänker du bara med Gypsy Kings, till exempel, ja. som fanns? Var de flit det låter som hette Gypsy, jag inte, eller Ja, någon... ja det låter bekant. ZM, men ja, mm. vi lämnar det här, där är ja, jag, jag var tvungen att ta med CZ Topper. Från nummer 10. Son nummer 10. Mm. Kanske mest på öven på namnet och eh, skäget. Ja. Nian, eh, Saremba, Pete Saremba, säger någonting. Nä. Sången är i flash tones. André Gahar har sett live så kör alltid en sån här rolig grej att han står och håller i mikrofon, har mikrofon eh, stativ, liksom. mm. håller han har ganska högt mikrofonstativ liksom. Håller i och så slår han liksom ungefär som att du dansar. Att du, du följer ett varv runt liksom så här mm. och går runt mikrofonstativet och håller kvar handen. Okej. Okay. Landspartietrik. De har jag sett. Kommer, ja, det sa jag. Nummer nio. Zangtum. Just det. Slager. Tidningen Slager skrev ja. ju om dem väldigt mycket. Vad var det för jag? Ja Jag vet inte alls. Men Jag, vet, jag, jag, jag kan inte säga att jag har, har, hört. De har hört dem. Har hört Jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg namnet. Zangtumb. Ja. Åtta. Zlatan. Jag kan säga att det tänkte inte ens på <laughs> Okej, okay, det tror jag ja. Ja. Ja, Du säger att han är utraderad ja, ja. ja Vi behöver inte prata om är Ja då Åtta Jag klipper till med ett tv-program mm. Kan även vara eh, en, en godis Zigzag <laughs> okay, det. det har vi nämnt i podden förut ja. faktiskt Det Hanoi kla... han Millers mm. <laughs> Uppståndelse och försvin... försvinnande det hade väl säkert när du hade, hade den här årsresan där då ja, just mm. eh, men att eh, det var ju också där de, de gjorde fel på lottodragningen just det. så det var, och det var ju stackars Monica Dominic som stod där då. det var en bedrup även bedrup för mig också det var riktigt pankaka pannkaka ah. vad var det andra när de läste jag matstranda jag skulle läsa det, det, var, det var, ett åtta ett. Och så vidare ja. eh, sjunde plats. Mm. Zaire Aha. Som det heter, jag, jag vet inte vad det heter, om det heter Kongo Nu eller om det heter Tvärtom Heter det Zaire fortfarande, det kanske gör Jag tror att det heter Kongo Berges är Kongo. Kongo Och anledningen till, till Jag tänkte just på Zaire De, hade ju, de måste ju ha haft Var det mest i ropet, 74 VM, fotbolls-VM ja. Och en annan stor grej Ja, ja, de var ju med i i och var varit utklassade Men eh, Den största grejen måste ändå ha varit När The Rumbling Young ja, I Kinshasa, huvudstaden Och det är ro roligt att veta Varför just de valde ja, just det. Varför det valdes det stället? Ja, men är 20. Är det jag? Mm. ZZ Top. Där kom den, ja. ja. Där var det första kom på. Det var här, här var det inte min. Skägg och... Var kom någon kompring till, till ZZ Top? Ja, det var en sommar där jag skulle till USA kom. Vilket år var det? 1984. Då hade jag den där She's got legs. Den där. Mm. Och då började man lyssna bakåt lite grann. Och då kom en tusch de gamla mm. låtarna. så körde ganska mycket där idag. Jag hade ingen koll på minna Det var inte så mycket efter heller Men de hade ganska bra lyfter Men de hade, ju... Men de hade... De ju sin nisch där på 80-talet med tre plattor. De hade någon låt med Sleeping Bag jag Ja just det kommer sen. tror jag. Gimme or you love den Ja hade... men det var från den där längst tror jag. Mm. Men sen de, de släppte ju Men tidigare det, med här gamla... tidigare låtarna det fanns ju flera så Ja vi såg det. Tillräck Tillräckligt för att ligga på sjundeplats Nummer 6 Mm. <laughs> en filur Sekevarg Stora stygga vargen ja. Sekevarg är coolare namn Han ja. hette väl det va ja. Det var hans namn ja. men, Stora stygga vargen <laughs> St vad, vad hette det mindre var han så? Lilla stuga varg. <laughs> Lilla snälla varg. Nej, vad hette han? Lilla varg. Kommer ihåg Zik. Zike, ja det är en kille i Övik som har varit skärnmäklare och så kallades också. Peter Eriksen. Ingen som du känner igen. Nej, det var ett han som kom på alla namn. Nej, med... det var Håkan Eriksen, hans kusin. Och okay. den här Peter, Peter kallas Zike. Några okay. leder Ja mm. Nummer fem Jag yes, tror sexan Jag visste mm. uh, Sexan så har ett band som heter Sightgeist Sightgeist Det mm. är ju någonting okay. Alltså jag vet, det betyder det är någonting va Sight är ju tid Geist är väl will... Jag tror att det var Ja, det kanske betyder någonting tillsammans Men det kanske inte är Sightgeist så jag, mig, jag har ingen... De på... heter ju Sycards, för sen byter de en namn till... Som är nu i min... Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter sen, en eh, eh, Amerikanskt... Lite R&M, lite okay. här alternativt. Platsen nummer fem. Zingo. Ja. Drycken Zingo. Den gamla läskig drycken. Ja, ja. För den stad som ser, va? ja. ja. Nej, finns det finns ju fortfarande zingor. Ja. Precis. Gå in Hassan, han ringde upp en skola och, och sa... att undrar vad jag, mm. vad man hade sagt. Det var någon elev som hade kallat honom, att det var helt zingor. Mm. Tror att de menar den gamla läsken? Mm. Så <laughs> sa den luttrade läraren eller fri. Ah, de menade att du var dum i huvudet som slänger ur så mycket. <laughs> Ja, jag trodde att du... Lite som Pucko typ ja. Det låter som en Fredrik Lindström Nej, det var en här Han som var lite torr Som också var lite Ja, Lars Sundholm Ja, han var det han ringde upp <laughs> ja. hade... Han låter gammal också han hade slängt ur sig Du är helt eller singo. Han var bra imitatör, Lars Sundholm ja. också. Uh, Okej okay. Men ska du ta din femma så tar vi en liten, ja. Du bjurkar på fem. Mm. Zoo. Vad tror jag alltså för zoo? Jag tror att du menar ä, Rätt Inte djurpark Fantastiskt god Ja, fortfarande Men du som är glasexpert har aldrig kommit någon zooglass Alltså det måste ju vara Nej men det kom väl en zoom ja, för mig, så Isglass för länge sedan Med mm. olika färger så Jo som är en, som är en rullraket. Men alltså tänk på smaken. Ja på, just det. På, nej, på så det är fanatiskt. Ja. Har du tanke på? Men vem är det? Då ska vi se. Då var vi inne på topp 5 noteringarna. Av... Jag var sist med 5, så du får. Mm, jag hade också 5. Men jag tror att det är din 4. Ja okej, då sa jag Nummer fyra, Zay. Gruppen Vad heter du? Hur tog det? Jaspåk länges. Jag Var det svensk eller nej? Säntst. Oh. Men vad var det? Precis som Zangtan. Spela liksom motsatsen till jasp. Funk. <laughs> är det funkt? Jag spelar jaspåk länges. <laughs> det är avancerat. Zay, ja. det låter som något... Nej, jag. Nej, vi lämnar. vi lämnar det. Min fjärde plats. Zoff. dinosoff ja, 74-78. 82, 82 var han, var han ju. Ja, kommer att han räknas som gammal. För att han var ju uppe till 40 års -ålder. Jo, men han, han var ju VM 82 som 40-åring. Ja, det är en klassiker. Dinosof. Ja, Dino mm. bra. Jag tänker främst på nu då. Din. Min trea. 3 Då kommer vi in på prispallen. Mm. Nu gör jag en liten eh, eller priser. Min tredje plats är Zoo. Tablettanska. Tablettanska. <laughs> Okej. Okay, Fantastiskt. Fan. God. Ja. Bra bra val. En på zoo. zoo. Du menar till djurparken. En på Zoo. Det säkert konstigt att den lika snabb som på Osbila. Ja. Du brukar köpa andra och bio och så. Zoo. zoo. Så klassiskt. Ja, det är fint. Ja. Mycket gott. Okej. Okay. Och nu säger jag min tre. Inom parentes, Kapten Zoom! Ja. Andel Linde. Ja. Kommer du ihåg vad, vad hans. Vad hans. Anfekt och Anna hans bomber och Renate var? Nej. Som en annan. Kom säkert du ihop. Ja, ja. Galaxer. Ja, i mina braxer. Vi sa det så Ja, precis jag lägger sig med eller jag säger så, kapten. Han gjorde comeback sen på det här Det var något som heter någon serie som heter Vintergatan på 90-talet. Mm. Som handlar om om och så. Då var han varit med som skådespelare. Han var även med som kapten Zoom i den rollen. Han dök upp i okay. 20 år senare. Ja. Ja, min två då. Min två. Ja, det är två. Min två är. Zinedid Zidane sedan. Mm. En dubbel en dubbel Zidane. Ja, <laughs> si, si. Han är en av mina, faktiskt mina favoritspelare genom tiden. Vad var hans styrka egentligen? Eh, han var bra på allt. skalla, inte Ja, det var han ja, roblux. Han var ju spelfördelare och målskytt och allting. Men var det inte han som i någon, något VM som la straff ribban in? Ja, det var ju samma match som man skallar. Ja så. Vann de då eller förlorade för de Var det förlängning då eller var det på, på straffar? Ja, alltså den där straffen var i början av matchen. Okay. Ja, han då in den rippa in. Rippa in och så stöt han ut. Men sen i VM var det inte VM-finalen 98. då gjorde han väl två mål. Mm. då Franky vann på hemmaplan. vi var det 98. Ja det var 98. jag öste han gjorde två. och vem gjorde? Tomáš Hunk. gjorde tre målet? Nej, ah, det kommer jag inte att Jag har Det kan, kan det vara det. de här. Eh, eh, inte Annelka, men. Eh, alltså, spela i Ars eller tag. Nej, det kommer inte att ah. ha. <laughs> <laughs> ja, så den här podden. Demenspodden. Men, mm. eh, vad tänker jag säga om det? Det ah, har jag glömt Ja, ja. Men jag tänkte, sidan Men du Gillar honom eller? ja Ja, han, han, han var ju För han hade väl något som en Nordafrikanskt ja. förflutet ja, Kom från Marokko alltså. mm. Frankrike Har många marokkaner Ja, jag tror att det är Mycket invandring eh, Då ska vi se Då är min andra Ja. Det var också på sol zoo, Men zoologiska affärer <laughs> Okej okay. – Så högt! – På min andra plats. Milar och strosa i. – När var du var inne i en zoologisk affär ja, sist... – Allt för länge sedan, känner jag. – Jag tror inte, jag, jag har inte... Jo, på 90-talet någon gång när barnen hade en, en hamster. – Ja, vid Ja, vidigt. Då var jag inne på en zoologisk affär i Farstan. Men så kunde man ju gå... När det var i Örevik så kunde man bara gå ner och kolla på fiskar. <laughs> – Om man var på staden. – Vi säger en del om Örevik. – I lågstadiet. Ja. Kanske mellanstadiet också. Och fråga jag, jag tyckte det luktar så gott. Det var så spännande dofter på. på man... Vad var det för djur? Det var bara fåglar, fiskar och ja. ödlor? Och... Ja, de hade väl inget mer. Och kanske hade någon, någon, även nån hamster. Och så hade de eh, underlater och, och såna här kanariefåglar. De var ju vackra att se på. Och så fiska. fiskar. Ju... Hade du er hamster? Fick du inte springa omkring på... Nej, eh, Nej. det var ju en bur. En gång hade jag äldre, var ju vuxen ålder, när han flyttade Flyt, Det här är först köpte hon en liten dvärg i kanin uh -huh. Men det var ju, liksom, ju väldigt. det måste ju passas varje dag uh -huh. Och liksom i 20 ålder men de var ju ute till sånt här Så det var ju var det ni som fick ta Ja, vi fick ta den, och, jag, jag tyckte, och den var ju liksom nästan skygg uh -huh. Och sprätt och höll på, det var, det var jag som fick ta och byta uh -huh. En och jag fick se läskigt att ta den som rev och sånt. jag fick ha handskat på mig. Mm. Jag kan tänka dig att den dyker i två stycken handskar. Mm. Det alltså, blir ännu mer gränt. Och sparkar det ännu mer. Och det har ja. varit liksom en sån här effekt. Ska jag ta min första? Eller ska du ta din första? Eh, ja, jag kan ta min första. Mm. Jag tror att du också har också som heter. Sacka! <laughs> ja, den gamla bloggen Den gamla, han skrevs på din blogg <laughs> Jo, men det där vi bak... ofta in och för förnärmat Ja, Det <laughs> Det gick lite bra graven 2009, det är typ 10 år sedan Ja, nio-tio år sedan Sacken var mycket mer slutet Ja, <laughs> Sacken, jag vet att du gillar, han. Du gillar Sacken han gillar i Jackson Browns version av Take it easy bättre än Eagles <laughs> ja. Ja. ja, det här är min, för... min första Som jag är helt övertygad om att du Kommer lite sur att Förvärt ungefär... som jag missade George Costanza på D ja. ja. Hur du kunde missa den Jag säger bara Zaranoff ja. <laughs> ja, det är hålligt faktiskt Saranov som man har man, som det ska vara i en riktig, en riktig MN ja, i en riktig Moskermjol då man att ha, man har en Saranov att inte dela ut Top of Mind ja. var du först första du skrev ner? ja, var det var det och det är om det jag kan sluta? nej, Saranov är ettan mm. ja, det är en bra punkt Saranoff ja, och Sacket ja, men vi fick ju upp någonting i, i, på, på denna bokstav I'll see you after 5 minutes I'll be able to talk about it Okay It's good for us Yeah, there we hey, have hey, it hey. Oh, you're a precious little brood Have you ever had a care in the world There's no need to be so rude Deep inside there is a shiny pearl I'm not ready to be heartbroken I'm already to bleed You are so well-spoken, I assure you that it's true indeed. We have that chemistry, let's not waste energy. Darling, let's not fight, be my guiding light.